Când eram în decizia de a alege creșa, uh, am fi considerat să fie un criteriu treaba cu camerele video. Însă uh -huh. din punctul meu de vedere, atât timp cât ai încredere și vezi copilul este, uh -huh. este foarte bine dispus de acolo sau poate chiar pur și simplu nu mai vrea să plece de la grădiniță, o cameră video nu m-ar ajuta neapărat. Uh -huh. Pentru că am încredere că uh, el se simte bine acolo.